Čitanje svijetog evanđelja po Mateju. Tebje, gospod, tebje, Reče gospod učenicima svojim, Vi ste svjetlo svijeto, ne može se grad zakriti, Kada na gori stoje, niti se užiže svetilka ime će pod sud nego na svječnjak, te svjetli svima koji su kući. Tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dijela i proslave Otca na vašega koji je na nebesima.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 Sine i Svetog Duha Praznik Svetog Oca Grigorija Palame, braće i sestre I ovo što smo ga Baš na ovaj način dočekali I evo još uvijek praznujemo Od ogromnog je značaja Mi smo samo Malo prišli malo zašli u tu oblast u kojoj on živi iz koje nas posmatra i želi da i mi uđemo u nju tako da je to što ga se sjećamo zaista veliki događaj i u tom prazniku I u praznovanju tog praznika i tog svetitelja na ovakav način, pritom treba naglasiti da je i to što smo krenuli da slavimo na ovakav način isto došlo od nekoga. Od naše pale prirode sigurno da nije, jer da smo nju poslušali, bili bi dobro najedeni, prejedeni i odavno, u snu, sa teškim i skvernim snovima. Međutim, pošto smo u crkvi, pa se ne pitamo sa sobom, što je vrlo dobro, da dakle ima djelovanja koja ne potiču od nas, nego od Oca našeg nebeskog, koji kroz kanale, tajanstvene kanale Svete crkve, a smo u nju svetim krštenjem, djeluje na nas. Pa nas je podstakao da se večera saberemo i kroz svenoćno bdenije, da se zadržimo ovdje u blizini svetoga oca Grigorija i da gledamo ovu svjetlost grada koji na gori stoji. Gledamo svjetlost raznih gradova, svi gradovi lijepo izgledaju kad se gledaju, pogotovo u večernim satima, ta rasvjeta, svima to prije, ali to je samo braće i sestre ona čežnja za viđenjem i gledanjem grada koji na gori stoji. Zato... I u ovoj atmosferi Svetoga hrama imamo mogućnost i sigurno je da osjećamo pomalu tu svjetlost i da nam ona, bez obzira na ovaj trud molitveni, ipak prija i dušu i srce grije. Svjetlost ovog praznika mnogo je važna i značajna i iz razloga Što živimo, braćo i sestre, u vrlo mračnim danima. Vrlo mračnim danima. Naravno, izuzimajući crku, svetu i to što je ona ovdje sa nama i u vremenu i u prostoru. Puna nebeske i netvarne svjetlosti. Netvarne, dakle netruvežne, neprovezne. Dakle vječne svijetvosti vječnoga Boga. Mi tu svjetlost i tu projevu božanke sive nazivamo Bogagodaču, velikim blam, blagom, blagom koim nas Bog da riva. I izvan crtve braću i se se sve je tama sve je duboki mrak, u odnosu na tu svjetlost. Zato ovaj praznik svetoga Grigorije Palame, propovjednika svjetlosti i božanske blagodati, mnogo je važan, a zašto je važan i nama, koji idemo ovim putem, mada još uvijek duboko utamio, Važan je, braćo i sestre, u Sveti Grigorije je i u ono vrijeme, a evo vidimo i danas se velikim naziva, pored ovog dana vi se možda sjećate da je u toku velikog posta, velikog i časnog posta, kad je pažnja pravoslavnih hrišćana posebno izoštrena, I praktično, ako pratimo Ustav crkve i njen bogoslužbeni ritam, zakucana za hram, svakodnevna bogosluženja, dugačka bogosluženja i vrlo, vrlo gust raspored, je pa baš u tom periodu vi se sjećate one nedelje u Vaskrišnjem poslu koja je posvećena, Svetom Grigoriju Palam, gdje ga crkva moćno, snažno i ozbiljno i vrgo, vrgo zahtjevno ističe i zahtjeva od svih svojih članova, od sve svoje djece da dobro obrate pažnju na njeg. Obrat će pažnju ona i na druge svetitelje, ali na svetog Grigorija posebnu pažnju da obratimo. A otkud obraća i sestri obzirom da crkva ne griješi, crkva ne može da pogriješi u procjenju, jer duhom svetim procjenjuje, duhom svetim djeluje, duh sveti priziva. Zašto baš sveti Grigorije Palame, zašto je i danas on važan i šta on nam ima da poruči danas? Došli smo ovdje, da dakle, hoći da poruči nešto. Hoće vam poručiti, braći i nama i svima, da pravoslavnu crkvu ne smijemo površno da shvatimo. Mogućnosti koje u njoj imamo, koje Bog darova, nisu male mogućnosti i nisu mali darov, nego ogromne mogućnosti ogromne mogućnosti velike koliko je i Bog veliki braćo i sredstvo jer u crkvi nam se ne daje ništa drugo do blagodat vječnoga Boga a kroz nju sve što nam je potrebno zato i sveti Grigorije Palama a i svi drugi učitelji naše svete crkve bio vrlo zahtjevan I prema sebi, a i prema pastvi svojoj. Težeći, kao i sveti Jovan Zlatus, koga smo jučer proslavljali, tako i on, da ubijedi narod, da ga uvjeri svojim primjerom i primjerima iz žitija svetitelja, da ga ubijedi i nauči učenjem crkve i riječju Božijom. Da je Bog, vječni Bog, postao čovjek i da kroz sve to vploćenje božanske energije dadoše se i postade moguće da ljudska priroda učestvuje u biću Božijem putem pričešća i pričešćivanja božanskim energijama, odnosno Božijom energijama blagodaću kroz svete tajne i svete vrline. Taj svetotajinski aspekt duhovnog života u to vrijeme nije bio ugrožen. U tom smislu, da, su se ljudi pričešćivali kao što se i danas pričešćujemo. Međutim, pojavio se problem u onom drugom, vrlo, vrlo važnom aspektu duhovnog života, a to je asketska metoda, kako da se molimo, kako umom da se krećemo i u kojem pravcu i na koji način. Treba primijetiti, braćo i sest, da je jeres onog vremena, čuli smo i u žitiju, o nosiocima te jeresi tog otrova, adskog, učenog monaha Varolama, Akindina i njihovih pristavica, dakle, učenih ljudi, monaha pravoslavne crkve, đavo posio mnogo, mnogo opasno sjeme. Mnogo opasno sjeme. A u grozije, braće i sestre, po prvi put na takav način crkvu Hristovu odnosno čeljat crkve sve drugo je ostalo onako kako i treba da bude ali metod duhovnog života je izmijenjen ili je postojao pokušaj i zla namira da bude izmijenjen da se grubo naruši drevno, otačko apostolsko svetootačko i monaško duhovno predanje koje se duhom svetim preko apostola prenosilo sa generacije na generaciju sa koljena na koljeno od Jerusalima pa Egipta Palestine Nitrijske gore egipatskih skitova Sinajske gore, pa preko Sinaja do Svete gore, jedna ista nid, jedno isto sveto predanje o duhovnom životu, sa određenim metodama djelanja, koje vode ka sozrcanju. I tako su oci tiho primali uvodili jedan drugog stare i mlađe u tu tajnu molitvenog tihovanja ili isihastičkog načina života. Umno-srdačne terapije, umno-srdačne molitve. I sve je išlo kako treba dok se nije pojavio đavo i nadahnuo varlama, znajući tačno gdje treba da ubode Zašto je znao? Zato što sa tog mjesta je na njega neprestano ispaljivana vatra blagodati Božije. Kroz Isusovu molitvu. Isusovo ovo ime ga je peklo i dan danas ga peče. Pa je htio na vrlo lukav način, vrlo, vrlo, vrlo lukav način, da otme to oružje od crkve vojujuće, ne bi se onda poigravao sa njom, kao što se danas zaista sa mnogima poigrava. Oduzevši, braćo i sestre, Isusovu molitvu i uopšte asketski metod i sihastički metod pravoslavne crkve, Đavo je sebi otvorio polje za veliko i brzo napredovanje i zauzimanje uzimanje teritoririjje. prostor da umujemo da nepravilno filozofiram ili kako kažu sveti oci da buncamo, da buncamo, da pasne pričaan. A buntsanja braćuje i sestre tamnim silama ispod nebes je ne smeta. Naprotiv, ono ih zabavlja. Oni vole da slušaju ta buntsanja koja se vrlo često nazivaju bogoslovljem, mudrošću, filozofijom, duhovnom filozofijom. Sveti Grigorije Palama, učenik Svetih Otaca, učenik svetogorskih otaca onog vremena, čuli u žitiju da je sistematski vaspitavan vrgo rano počeo da komunicira sa svetim monasima majka ga naučila da ih poštuje i da od njih uči pa posle odlazak na svetu goru pa monaške metode totalnog poslušanja odsvjecanja volje oni provjereni metodi koji za nekoliko godina od čoveka mogu angela da naprave. U vatopedu svetom, u lavri velikog etanasija i u drugim svetogorskim skitovima učeći se od smjernih i bogomudrih otaca, prostih karuđera. Pamet ovoga svijeta uopšte ne može da prepoznate sasude blagodati Božje koji se kriju Po Kerijama svetogorskim, po Kerijama svetogorskih skitova i uopšte pokerijama svetih manasra. Oni ih nazivaju pupko gledcima kako je varvam nazivo svetiih hastaste. Šte oni znaju, oni nemaju pojma, oni se viju glavo, gledaju pupak i govore gospode Isu se Hhrista i ne božiju pomivima. i to ne rade dan noć, po nekoliko hiljada ponavljanja u toku dana sa bezbrojnim zemnim i pojasnim poklonima kao nekakve aveti kao retardirani tako su oni doživljavali sveti Isihasta i pokušali da uvedu nove metode džavolske metode duhovnog života i da na taj način Izbiju glavno oružje u borbi protiv satane, protiv strasi, protiv grihe i smrti, protiv tame, a to je Isusevo molitva, ime gospoda našeg Isuse Hriste, koje donosi koje nosi i donosi blagodat Božiju, kojom se obasjava um, osvećuje volja i snaži srce. I Sveti Grigorije pa vama, broći i sese, snažno stupa u tu borbu, snažno, ozbiljno i vrlo, vrlo naporno i slava Bogu i majci Božjoj i njenom vrtu Svetoj Gori ta pobjeda bi odnešena. I do dana današnjeg Sveta Pravoslavna Crkva se raduje toj pobjedi i diči Svetim Grigorijem I светогорским монаштвом оно што је важно за ово наше време браћо и сестре а што је са друге стране страшно јесте то да ми taj velomov problem он је човек био у неком покушају дјеволском покушају nešto петљао а данас ušlo je još neka grbna varijanta nekom mrtvilu, da nema nikakvih duhovnih metoda, da ljudi kao neke mumije, kao neki oveševi, ulaze i izlaze iz crkve. Uopšte ne znajući šta da traže u njoj, Uopšte ne tražeći ono što je glavno, ne tražeći blagodat Božiju. I ne koristeći mogućnost da od smrtnih postanu besmrtni, od mračnih da postanu nosioci očeve svjetlosti. I da se njihovo lice svijetli i da ljudi gledajući tu svjetlost slave Oca Nebesku. Rijetki su brojevi se, izuzetno rijetki oni koji danas žive takvim životom. Jedan od razloga vrlo važnih razloga zašto je to tako jeste i taj što ne slavimo Svetog Gregorija Pagoma, što je postao zaboravljen. To je dugo dugo vremena bio zaboravljen. Zato ponavljamo ovaj praznik koji slavimo, nudi braće i sestre mogućnost da dođe do promjena. Da shvatimo da u crkvi postoje otci koji imaju ponudu, koji imaju program, koji imaju opit, koji imaju iskustvo, koji imaju doživljaj, koji su realizovali u svom srcu sve one potencijale koje smo i mi primili uključujući se u život pravoslavne crkve kroz sveto krštenje i učestvujući u svetoj liturgiji kao što su i oni učestvovali ova liturgija koju mi služimo braće i sestre ona se uopštene razlikuje od liturgije koje je služio sveti grigorije pagam Ali treba znati, i tu postoji razlika, da je on osjećao da kroz crkvu struji vječnost, da struji vječna blagodat Božija. I da primajući je, sjedinjujući se sa njom, i se sjedinjujemo sa Bogom i postajemo vječni. Mi kad kažemo, braće i sestre, ali kad kažemo sa pažnjom, umom i srcem, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, mi, braće se se umom, prijezivajući ime Božje, ime vječnoga Boga, nadvremenog Boga, besmrtnoga Boga, mi se... Mi dodirujemo vječnost, braćo i sestri. Pažnjom uma, um koji pažljivo izgovara Isusovo ime, on izvazi iz okvira vremena i dodiruje vječnost, dodirujući sa pažnjom ime vječnoga Boga. Ako uspije sa pažnjom uma, Da dodirne i srce, i strunu srca, da izazove ona osjećanja koja nazivamo umiljenjem. Ta vječnost ulazi u naše biće, ulazi u naše srce. Što se više ime Božije usadjuje u naš unutrašnji srce, u naše srce, sve više se vječnošću ispunjavamo, braćo i srst. Zato su oci toliko insistirali da se ime Gospodnje ponavlja, da se Isusova molitva izgovara. Dakle, svaki put kad izgovorimo Isusovu molitvu, mi prizivamo, braće i sestre, vječnog, besmrtnog, ova proćenog Boga koji je postao čovjek, sjedine u svojoj ipostasi božansku i čovečansku prirodu, Riješio sve probleme u koje je ljudska priroda upala prvorodnim grijehom, dakle sve probleme, vaskrsnuši iz mrtvih, napravivši snažnu distancu između zla i čovječije prirode, potpuno učinivši nemogućim da satana u nju prodre, jer je ljudska priroda U hipostazi Bogo čovjeka Isusa Hrista za satanu postava strašna, braćo i sestre. To vidimo kad čitamo Sveto Evanđelje, gdje se Gospod pojavljuje, a đavoli padaju pred njim, padaju pred ljudskom prirodom, pred čovjekom, pred Bogo čovjekom padaju. Smrt, braćo i sestre, biva razorena ljudskom prirodom. Sjedinjenom, naravno, sa božanskom, ali sve to da bismo mi imali riješen problem. Tako kad u crkvi prizivamo ime Isusa Hrista, braća i sestre, to je mnogo važno da znamo to i sveti otec Grigorije hoće da naučimo, mi se povezujemo sa vaskrslim i vaznesenim gospodom. Pazite, gospod sjedi sa desne strane Boga i Otce iznad svih visina, iznad svih imena, iznad svih serafima. I kad ga u istosu svojoj molitvi prizivamo sa pažnjom, mi se povezujemo sa tim visinama, postepeno očišćujući um i srce, otkrivamo nebo u srcu. I to je taj metod osvajanja, kako kažu oci, unutrašnjih prostora. Sve se dešava na zemlji, sve se dešava u malom prostoru, sve se dešava sa glavom koja je pognuta naniža. Sve se dešava sa zatvorenim očima. Sve se dešava sa vrlo, vrlo malim draženjima čuva. Sve se dešava sa Vrlo malo troškova, sa malo hrane, sa malo vode, sa malo garderobe, sa malo ili još bolje, ni malo imanja, sa malo briga, sa malo informacija, sve, sve, sve, sve na minimum, da bi se stvorili u slovi da ostvarimo maksimum, a maksimum je primiti blagodat Božju i prizivati Jedinog istinitog i svemoćnog Boga, Isusa Hrista. To je taj metod Svetog Grigorija, Palame i uopšte Svete pravoslavne crkve. Mi smo, braće i sestre, iako smo kršteni, mnogo se udaljili od toga, znate, mnogo, mnogo, mnogo, mnogo. Tu skoro da u najvećem broju slučajeva nema nikakve molitve, nikakve molitve, To su neki pokušaji koji će kroz neko vrijeme projaviti totalan promašaj i razočarati onoga ko se možda nadao da će tu nešto biti. Vrlo često se dešava i sve češće se dešava da ljudi koji su možda davali utisak da su pobožni tako padnu, tako promaše da je to bruka, i sramota. Bruka i sramota začitao u crkvi broći ses. Promašio, postanu sabğazan. A zašto? Zato što nije bilo metoda crkve, nikakva molitva. Um potpuno rasija imena božjeg gneva. To prođu đami da se ime božje u opštenoj izgovor. Ime Božje, braćo i sve se postaje prepreka naše miselne aktivnosti, koje su totalno izvana od linije. a da ne govorimo o nepresanom izgovaranju imena Božje. I onda su i posredice takve kakve su. Zato ovaj praznik svetog Grigorija Palame, ovo njegovo prisustvo, ova njegova propovjed o blagodati koja u crkvi da djeluje i da nas u vječnost uključuje Kroz naš um, našu volju, naše srce i naše tijelo je veliki izazov i veliki poziv na pokajanje, na promjenu. I da uz pomoć svetih otaca, uz pomoć majke Bože svetih angela i uz pomoć pravoslavne crkve, uz pomoć njenog predanja, braćo i ses, da ne živimo haotično, nego se svi potrudimo do da to predanje otkrijemo i da ga praktikujemo po mjeri koja nam je data samim gospodom ne izvan mjere, nego pomjeramo svi imamo neke mjere Bogom dano i ovo u kome živimo također je zadalo neke mjere ali ne možemo se opravdati time da je teško vrijeme pa ništa ne, nećemo da radimo to je mnogo opasno nije to bogosloveno razmišljanje I ne vodi dobro. Zato slavajući svetog Grigorije Palamu, prihvatimo se, braće i sese, i posla i počnimo zajedno sa njim da izgovaramo ime Isusa Hrista. U početku ustima Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomilujme da shvatimo da je ime Bože dar Jedan od najvećih darova je to što je Bog otkrio svoje ime, što znaš njegovo ime, što možeš da ga izgovaraš, što možeš da se sjediniš sa njim, što možeš sjedinići sa njim da primiš da Duha Svetoga, a tom blaguda ću da se vratiš u naručje Otca Nebeskog. To je, braćo i sve, cilj našeg života... I daj Bože, a molitvama svetog oca naše Grigorije koji ima veliku slobodu pred gospodom i zaista nam to svima želi. Prije svega to, on je čovjek koji ima, braćo i sestr, veliko imanje, veliko bogatstvo. On je bio na dvoru, znate. Mi šta mi, mi maštamo nekim pozicijama. Maštam da budem ovo, maštam da budem ono. On je bio na poziciji, je bio uz bizantijskog cara on je morao da cara jer je imao velike namjere velike planove sa njim morao je da, da umakne iz te zamke prolaznog i privremenog kako se često ponavljaju u stihirama koje smo večera spjevali vidi kako vrijeme protiče vidi kako ta masa sujete prolazi rađa se i umire i raspada i nije htio da, da ulaže u to nije htio svoju vječnu dušu da preda smrti i trovež nikakvim carstvima nikakvim caravima nikakvim pozicijama sve je to prezreo i osjetio da u crkvi ima nešto više nešto neuporedivo više da ima vječno. da ima mogućnost da zaustavi vrijeme da ga zaustavi da ga presječe i da prođe kao Mojsije kroz crveno more i da uđe u obećanu zemlju. To je carstvo Božije, carstvo vječnosti, carstvo blagodati. I nije se prevario, evo i ovo veče je da se nije prevario i ovo njegovo prisustvo ovdje među nama. Ali i nas kao brato ljubim i kao pastir crkve želi tamo da vidi. Ne želi da nas vidi kako se davimo u mraku, u obmanama, u lažima, u lažnim učenjima, kako idemo za lažnim učiteljima, nego hoće da idemo za jedinim istinitim učenjem, učenjem pravoslavne crkve i za dobrim pastirom, arhipastirom, gospodom našim Isusom Hristom, kome se ocem I duhom svetim neka jes slala u vjekove, vjekova amin.